Riochak Bidasoaldeko herri, Bida herri mugimenduen irratsaioak Pauzu mediak eta Antxeta irratiak ekoiztutako emankizunak Barratsaldeon eta Ongietorriak Herriotsakera Ongietorriak auzo otsakera Urrengo, orduan hainbat gai izango ditugu hemen auzo hotxaken, hasiko gera itse egiten Galeria Ogeita Mairu, arte galeria berri jairekiko dute, oite etxe ondoan, Santiago auzoan, eta horren inguruan, e, ba galeria onetako artistarekin itse ingo dugu. Bestalde, gazteiz erajungo gara, kutsi eundairu etxe okupatua desalojon mehatsuan dago, eta honen inguruan ere itse ingo dugu, etxe honen bilakaeraz, Baitare joan den astelenean, zinde e, ministra eta berelegearen aurkako ekimenaz mintzatuko gera, hau e, donostiako e, aserretuen mugimenduak e, burututako ekimena izan zen, eta izango dugu baiker telefonoan e, gurekin e, honetaz hitz egiteko, krisisa ere bai, sozioekonomiaren atalazu haitzek ekoizten duena, eta beste hainbat gai, baina guzti hori baino lehen, musika bizka bat livekin usten zaituztet. chetayratia.com Pues del otro lado del teléfono tenemos ya a Javier, a Racha León, Javier para Racha León! Y bueno, decía que la semana que viene inauguras eh, una galería de arte Galería 33, que está sí. además eh, aquí cerquita al lado de la antigua casa de Oteiza ¿Puedes contarnos un poquito el, el trabajo para empezar realizado en esta en esta galería? Porque era un lugar que estaba bastante abandonado. Igual lo puedes situar también para que la gente se entere bien de dónde está. Sí, pues mira, el sitio es, si, si vienes de Endaya, justo después pasando la rotonda de chicoba pasando chicoba en lugar de tirar para Donosti, pues ahí está la antigua casa de Oteiza, entonces pues es el edificio siguiente, es la, la trasera que es un parquín. Uh -huh. y, ...y bueno, y la obra pues estoy haciendo... ...bueno, ha sido un Cristo porque yo vivo ahí... ...en el en el primer piso... ...y como es una zona que van a derruir y tal... ...y que hay un proyecto pues que ahora mismo está parado... ...pues la gente que, que habitaba el, el resto del edificio se ha ido... Y entonces, eh, bueno, he cogido lo que es el sótano, que está lleno de, de papeles, de facturas, de la antigua agencia bueno, de aduanas, tal, he sacado toda la mierda, y lo que he hecho básicamente es vaciarlo y empezar a producir obra nueva. ¿Qué es lo que se va a poder ver en esta galería? ¿A qué, a qué te dedicas? Pues, bueno, va a haber un poco una mezcla de todo. Va a haber pintura, va a haber alguna escultura, alguna instalación, me he atrevido a poner incluso algo de poesía, y luego va a haber una proyección de vídeo eh, pues eh, sobre mi técnica. Uh -huh. Estoy desarrollando desde hace años una técnica creo que nueva, que la he llamado safografía, que consiste en, básicamente en imprimir en una transparencia, engañándole a la impresora diciendo que es papel normal, Entonces sale la tinta fresca y esa tinta la transfieres ya al, al soporte que quieras, entonces estoy haciendo pues uno de 4x2, otro de, de 2x2 ya, ya pieza grande y el, el espacio, el poder disponer de ese sitio pues nos está abriendo bastante la, la mente y, y poder hacer otras cosas que antes no podía hacer. Decíamos que la inauguración va a ser el próximo fin de semana, ¿en qué va a consistir esta inauguración? Pues bueno, hago el jueves, hago la sesión para ahí, profesionales y el sábado hago la de amigos y demás. Entonces el sábado está abierta a todo el mundo, se podrá ir desde las 5 de la tarde o así entran tranquilo y luego es probable que se hace bueno, hay un concierto fuera porque tengo un patio enorme y luego ya eh, hay DJs, estará José Ann Vázquez, John Dardivi y luego Mario Maqueda ...que ha venido a Barcelona... ...ya está pinchando por aquí... ...y será pues un... ...en plan... Una, ...bueno, nada, una asistía entre amigos... ...y la del jueves... Eh, ...he tenido la suerte de que... ...voy a colaborar con Íñigo Laval... ...el cocinero... ...que me va a hacer una especie de catering... y ...el logo de mi galería son los... ...jamones nubes de gominola... ...los más melos... ...entonces me va a ser hacer... Eh, comida en forma de jamón de gominola pero con, uh -huh. con sabores salados y tal. Está el tío investigando la cocina y va a ser un proyecto chulísimo. O sea que inve investigando y ¿Dime, dime? No, decía que investigando y creando también eh, arte a través de, de la cocina, mezclando un poco sí, las Sí, sí, sí, esta agua que, que se haya animado y la verdad es que eso me ha hecho me ha hecho mucha ilusión y va a ser una, una cosa muy chula. Les hemos llamado Jamones de sabores sorprendentes. Mhm. Uh -huh. Eh, aparte del trabajo meramente artístico eh, lo que estás haciendo también con esta galería de arte es la recuperación de, de un espacio que estaba abandonado dándole un nuevo uso un uso cultural abierto eh, artístico esto todo sí, para todavía. ti tiene una, un valor sí. también supongo Sí, todavía no tengo muy claro cuál eh, cuál no sé cuál va a ser la dinámica o sea en principio es, es mi taller Lo abriré pues eso, para, para esta inauguración, para, para algún evento y luego a través de mi web www.shaf.es a través de ahí eh, organizaré las visitas eh, bajo cita porque no, no voy a estar ahí todo el día pues, con, con la puerta abierta pero sí que que quiero que la gente disfrute y entonces pues eh, pondré unos horarios, pues igual, de jueves, de tal a tal hora, ¿no? O sea, espero que la gente a través de la web pueda pueda ver cuándo se va a poder visitar, pero eso todavía no lo tengo claro. Hmm. Para terminar igual, estoy? no sé si sí. significa algo que esté la casa de Oteiza al lado para ti. Pues pues sí, pero tiene su parte buena y, y la mala de hecho teiza sé que hablando con los dueños de la casa sé que guardaba piezas en, en, en lo que ahora va a ser la galería y la verdad es que es un trabajo interesantísimo el do teiza que quizás quizá se me escape un poco a, a mi inteligencia pero que, que comparto bastante aunque aunque no sea mi línea de trabajo, ...y que y que aprecio una barbaridad... ...lo que pasa es que también ver esa casa en ese estado... ...pues produce también el efecto contrario ¿no?... ...que antes estaba el estudio de pintores y tal... ...y que les echaron a todos y que la han dejado morir de esa manera... ...y tampoco está claro lo que va a ser de ella... ...que ya está prácticamente pues ...pues también da un poco de pena". <risa> Bueno, pues eh, mucha suerte no sé si quieres añadir alguna cosa más pues no más que nada eso que mi trabajo se puede ver eh, a través de la web punto y que, que ahí pues i informando de, de todos los eventos y que la gente pues que quiera colaborar o proponer algo pues lo puede hacer a través de ahí en el contacto y agradecer pues, mucho pues esteñ lavado a volverega a citarte que estoy haciendo una botella de vino especial para, para la ocasión también va a haber una marca de eh, chori gorrri de be energética también presente a Localirri, que es una revista eh, pues de parrra carral le llegó e que me está ayudando un montón con el tema de la comunicación y pues ya a todos los amigos que me están ech un cable vale javier pues mi es muchas gracias por estar con nosotros y hasta otra vez muy bien muchas gracias Dugu. Duten garrantziaz jabetzeko, faltan izan arte itxoiten dugu maiz. Euskarazko komunikabideak, denon beharra. Antxeta irratia.com Bueno, beraz e, Galeria Oita Mairuren inguruan mintzatzen ari ginen, urrengo asteburuan inauguratuko den e, Galeria Berria, e, oteizaren etxe ondoko etxea berraskuratu du Javierrek eta bertan etxe bizitza, eta baita beko solairuan baipatzen genuen arte Galeria sortu du. Bertan margolanak, bideoak, kolerkiak eta berak asmatutako teknika berriak ere e, egongo dira ikusgai, Urren gostegunean e, prentxa eta profesionalentzako irekira izango da eta larun batean aldiz ba, edon hor e, junalko da e, ba, galeria hau ikusi izateko. Zaten zuen, inigo labadoren laguntzaz, ba, pintxoak egongo direla eta hainbat musikarik ere ba, kontzertuak eskeniko dituztela inaugurazio honetan. Aipatu beharra dago ere bai, e, ba, oteizaren etxe ondoan egoteak Manola baiteko gogoa eta piztu diola ere bai etxeak berreskuratzeko eta esaten zuen ba, bere web horrian xaf.es e, aurkitu daitezkela bere lanak eta baitare e, ba, etorkizun batean etxea eta galeria ikusi alizateko aukera bertan e, ba, bertatik xaf.es web horritik e, eskatu beharko dela <totipen> Hortxe izan duzute beraz gure lendabiziko gaia auzo hotxak entzuten narizarete herri hotxak, antseta irratian, eta pausumediak ekoizutako emankizunak gistea, Eta horkoan lifen musika dugu lagun bide edo ...bigarren gaira pasatuko gera jarraian... ezagutuko duzute zinde legea... ...zinde ba, ministraren e, kultur... ...ministraren e, izena du... ...Estatu Espainoleko kultur ministra... ...eta lege honen arabera... ...lege hau oso polemikoa izan zen... E, orain dela ilabete batzuk... ...onartu zutenean, ean... Ba, ...interneteko hainbat kontu... ...deskargak eta bar murriztu... ...weborriak ba, erraz izteko aukera... ...eta barrematen dituelako... ...polemika asko sortu zuen bere momentuan esaten nuen bezala eta oraindik jarraitzen du polemika honek horren arira in, donostiko indignatuek donostiko haserrtuek e, protesta egin zuten zinde e, ministra donostira etorri zenean eta honen inguruan e, mintzatu zaigu ikerrek beraz e, intzungo ditu bere hitzak nota un kaso genuen larun batean ba sinde eh ministroetorriko zenaren berri eta bueno igandean eh bai lantaldeak eta baibeste Ba, bueno, voluntari bat ekin pesatu denun pixkatekin za eta aztele arratsaldean arratxaldean, ba, ba burutu den nuen. Ministra oso famatua egin da, zinde legearengatik gatik aintzu zen, pixka bat e, interneten inguruan e, bain bat morrizketa planteatzen dituen legea, e, eskubide, bai, autoren eskubideak defendatzen dituena, supuestamente, e, zergatikan planteatu zenuten ekin hau eta zergatikan zaudete ba, lege honen kontra. Ba, hombere, batik bat, e, bueno, nik bi puntuak maratuko genituzke gure, e, gure taldetikan. E, adonla, autoren eskubideak, e, legonek autoren eskubideak, bat, e, pertsonen onarriko eskubideen gainetik jarzen dituelako, da pribazitatea privazitatea, segurtasuna edo adirazpen askatasuna, eta gero biztaldere oso, ba, bueno, grabea bituntza eguna da, eh oinarrizko eskubide hauen galeratzea edo nolabait ba ez hor botere judizial batek egin hordez ba sententzia bat gabe eh bada e, berak be, aplikatzea hortan e, nolabait salto bat edo pausoa hartzen du lege honek mm. eh taoli gutxi grave liteke eta gero besteare azginaratu neke eh bueno de real batetan ba bueno lege bat edo bere modifikazioa edo A, no sé, e, Inplikazioi dauden aldeerdin harteko ez tabaida baten ondoren edo ez erabaki balkodizatik edo eta ez ba, ministeritza batek, lege batatera eta bakarrikan e, alde bateko edo beste aldeko parte bati mesede edo kalte egiten Ba daude mugimendu asko, e, lege hau kritikatu dutenak, kultura librearen aldeko apostua egiten dutenak, e, zuek bat egiten duzute ere bai kontzeptu honekin? Bai, izalantzari bai, gabe, irutunzaigu e, kultura e, gure hondare bat dela eta, eta, eta eskubide oso dalkagu librea izatea <gum> e, Kontatzen aldi guzu pixka bat nolako ekintzain zenuten eta nola nolako e, ba, ekin zein zuzen? Bai, bueno ekin e, e, zaberez e, guk nahi genuen azan ba, bueno, gure ba, gartasik bitartez edo berari adiaztea ba, ziren gure aserrea, lege hau ateratzearen aserrea Orduan, ba, bueno, e, zait, enteratu ginean e, donostiako aldezarrean, orfeoi donostiareko orfeiak daukan egoitzara e, juteko azela. Eta orduan, ba, bertan, bueno, gulbarrako kioskoan akampaturik gaudenok bildu ginean, arratsaldeko orfeiak ingurudu eta junginean e, ba, bueno, manifestzaldi moduko batean, e, justo e, ba, orfeiaren egoitzaren aurrera ez eta anchebo zai, ba ministerio Torre. Asi eran ba bueno, e, etxe bizitza derekuntzaren artean inguruan eta e, espaloieta eta jarri ginen, baina bueno, ba, nun ba nunbait ezaintzari abisatu zioten eta orduan ezaintzak galdera ate ondoetan egotea eta espaloietatiken aldentzea. Orduan egon ginian, nolabait e, ate nagusiko aurreko espaloian eta bueno, ba, ministra zazpitarako iztego itzordazuen, baino, nirein bat eratzen dut, sortziak la orden edo, ditxik, e, ba bueno, itxik eta berala e, kotxetik e, anterat, ikusi zuenean ba, zeloren bat pertsona, pankartek, e, karetekin, eta, bueno, bat biskate oiuka, nirein baite diktadura eta zentzura batera da, e, e, zera, ustartu eta gero barrura sartu zan, ma bueno, nahiko burumak urtapresa ka. Mm -hmm. Eta antxe, bueno, ustetu, orduete inguru edo emantzuela barruan, eta leherazia baino lehentsago, e, albo bateko atetikan aterazan, nahiko korrikare bai, baina, bueno, e, beste agur bero bate botatzeko aukera auki genuen, eta, eta berdin txea, oiuka eta rasika abortu genuen. Eh, okerrez banago horrelako ekintzetaz gain, horrelako aldarrik edo protesta ekintzetaz gain, bazaudeten hola baitere ba, alternatibak promozionatzen, eta okerrez banago antolatu dituzute adibidez eh, software raskearen inguruko tailerrak eh, akampada horretan. Hmm, bai, bueno, egia bai, san, taller horietan egoten dira informatikako lantaldeko, hor gu e, gure artean prestatzen ditugun ekintzak, ba, lantalde bakuitzak bere inguru, bere te lantalderi dauken baina e, bertanakan baturik gaudenak ere ba, bueno, ari geha pixkanaka e, lantalde hoien ba, talde edo guru botikan pasatzen, gukere ikasteko ba, bueno, pixkat alde denurri amentsat ba, bakuitzak ari baku batzotik eta bai, ari di antolatzen e, egun zehaz batzutan edo orduzat batzutan, baina baina ba daude Ba ez dakit, e, gaurko elkarrizketa gehien bat ekintza horren inguruan mintzatzeko zen. Ez dakit, aprobetsatu nahi duzun, ba pixka bat e, mugimenduaren inguruan orokorrean zehozer esatekoz, nola ikusten duzu mugimenduaren osasuna eta nola ikusten duzu rengo egunian gertatu daitekena? Ba, bueno, e, mugimenduaren asan, e, egit, Da, zerbait naturalkia da, bueno, spontanetan zerbait, orduan, ba bueno, ba, badauzka bere heltasunak antolakuntari dagokionez, eh, gizarteak badauka horre, ba, bueno, e, xamin bat eta, eh, e, adierazteko eskubide taskarasun horren daia, baina guzteri kanalizatzea, ba, bueno, kostak egiten. Orduan, Guriadidez donostiako ez ezaguna ez alguna, no ba jendearen inplikazioa. Ba. Eh ta ni ba, ke bat egin nahiko nuke ba azkenen gizarte e, guztiak egatzen duen zea egoitza. La cine ba politikak pertsonak dituguekin parte hartuz ba bizkarenaka sentsibilizazio gehiago, ez, izan dezan gizarteak ba bueno geitzen dugu batez ere ba parte hartu dut eta azkena munduaren parte sintitzen denean lehean indarra gero eta handiago izango da eta bueno e, e, ba pixkanaka, biskanaka ez eguera honi bintzat ba vuelta maken e, alegindu nahi duguneok ba samatuko dugu zait, jende gehiagoren indarra ez eta mm -hmm. bakarren hori ba partaidetzak eta eta nimo Ba, mi esker, erriker, gurekin negoteagatik, eta gure aldetikan, ba, edo gauza komunikatzeko duzutenian, ba, hemen egon gobera. Mi esker berriro ere. eta inguru giroaren suntziketa, diru publikoaren xauketa, metropolizazioa, herrien gaineko inposaketa, espekulazioa, baserritarrei erasoa, tentso linien eta zentral termikoen eraikuntza, hondakindegiak, tunelak, meategiak, tren bat gelditzeko arrazoiak ditugu. Ekainak maika, arratsaldeko 6 arrasaten Abia Durandiko Trenaren aurkako Manifestazio Nazionala. Mila arrazoi ditugulako Abia Durandiko Trena Gelditu. La tengo, la Hortxe, izan dugu beraz txinderen aurkako protesta, joan den Astelenean eindako protesta hori, donostiara etorri zenean, eh, Estatu Espainoleko Kultur ministra, beraz donostiako akampadakuek, haserretuek edo sumilduek, protesta hau burutu zuten ministraren kontra eta bere legearen kontra. Entzun dugu ere bai kunia horretan, larun bat honetan, atxetearen naurkako manifestazioa egongo dela arrasaten seitan, akaso denbora baldimadugu, elkarrizketa bat pasatuko dugu ere bai horren inguruan, baina horain beste gai batetara pasatzen gera, beste atal batetara, astero bezala izaten dugu hemen krisisa Atala zuhaitz egiten duen atala sozioekonomiaren inguruan beraz krisisarekin usten zaituztet hurrengo minutuetan Espainal esatuko giro politikoa erabat lak du maiattzenen hamabosta mugimedua. Udara uteskundeak egiteko, egun falta zirela, eserretuek, makiña bat iritako plazak hartu zituzten. Aldardi politikoen kanpaina edabideetako espazioen agusipatik entzeko. Zer nahi dute manifestari horiek? Zer hortuko dute? Zer beitzareko izan aldu plazepeko mobilizazioak? Espainian gerguetakoak, baldu zer ikusirik errealde Arabi harretan gerdezen dari denarekin? Tankaerako galdere erantzunak, ematen saiatu dira makina bat begirale. Gurrengo minuetuetan, ezkerreko pertsona ezago iritziak eta santsazioak labor ditu gea eez niitenteni enpa. Mobilizazio eragin dio eduardo Galeano idazleari Bera, Madrigo Port delsol plaza joan zen aurrena, eta Bartzelonaako Katalunya plazara on. Bi leuetan gauza bere ikusi zuen. ninta sume energi. Manif manifestarin ikusita bizitzeak merezi du, esaten du. Ttxaroppen eragiten duen mezuek. Mundua ezin da. Ez da posteeko moduko agu jaioaren mundua. Baina mundu honen sabelean beste mundua dago, zain, eta oso mundu ezberdina da, Ezberdina eta asko kostata jaioko llitzatekeena, azkenean sortzen bada, ez baite bate arrazen mundu hori jaiotzea. baina ezagutzen dugu mundu one marruan dago bestea empereta upadak egiten. Nik manifestazio honetan ikusten duk beste mundu hori. Galean hori ere, behin baina gehiagotan galdetu dioter, izte gerratuko behen emendik aurrera. Mobilizazioek zer bukaera izango duten, gazdakiera erantzupendu beti, baina bosta sola zailo izte gerratuko behen. Niri gerratzen ari dena interesatzen zait, momentu hau interesatzen zait, eta posule den beste momentu horripaz iregartzen dugena, baina ez dakit azkena izte gerratuko behen. Irazdelu gaiarrak, maitasuna nola ulertzen duen erantzten ondoren aurreko edo beto azaltzeko. Me tantza den makoutzea nazkenean azken aste geratuko denekin izantea bezalakoa da halako galdelak egitea. Benepako maitasun esperientzea bizitzen duenean, bizi biziri santitza nez eta onomajiko orrepaz ez dibaterin porteeltzaman ba ere. Maitasuna protestal bezalakoa da, moagabe erouten duen bitartean eta hori da garrantzitsuena. Ez ditugu gauzak azertu behar banku bateko balantze egiten ariko bagina bezala. Torra, balantzea, saldoa, logarren mailako teknokrata horiek ez jakin mucha dira. Gutik ere hasta kite eta sekulako solbata potsikoratzen bituzte eta crisis alert Ezean, poltsikoa gaiago lobitzen dute. Munduaren porrota eragin ondoren orden saria jasputzen dituzte eta, mankariak eta politikariak egurtzen bitu dazleak. Gazte askok botu ematera ez joatea harritzeko ez dela esan aurretik. Gazteek, aldute beren pozizioa etengabe aldatzen duten politikarien konfiantzarik ez zeberen errua, ala politikari beraiek. Hirauteko bekortasuna gerri du ere Luis San Pedro eta Espainolan. Bereritziz egungo sistema politiko ekonomikoa aldatu egingo da. Hori saiestez sinabaita. Norantz aldautuko da. Hori gizakiok egiten dugunaren arabera izango da. Erantzupendu idazleak. Entzuleak mobilizazioetan eskular dezaten animatu nahian. Bereritziz astetako protestaldiek axe horretik ere bazoldu, bazolden mobilizatzeko arrazoiak, baina herriparrak etzeten kalei erteten. Jendeaz dago erotuta, manipulatuta baizik. Herritarrak ez ipuste ez, bere kritikoan pentsatzeko goza izan daitezke. Diferenteak aginteak, aginte ekonomikoek alegia, edabidek beremendi ditu eta azkenean herritarrek televiztak esandakoa jarrituz emaitzen dute botoa. Egoera horren aurrean, berak demokrazia esku hartzaile aldarrikatzen du eta egunotako mobilizazioak demokrazia esku horren zati edabi kontu dira. Euskal Herrian, maiatzak 15 mugimenduak ez du izan estatu espainoleko beste lekuetan ikusi dugun arrakastari. Agian aurreko egoera Madrien edo beste ibieten bezain txarre zelako erriparren parteietzari dagokionez. Legiralde batzuek dute Aserratuen mobilizazioak garrantzitsuagoak izan direla egoraren larritasunaren eta herritarren erantzunaren arteko asimetria handiagoa den lekuetan. <totipa> Espainoel estatuan gertetakoak oso horrekari nartxuak izan ditu herri alde Santiago Albarriko Santiago albarrikok Tunisiako irautza bizial izan zuen, eta puertal hasi ziren mobilizazioen beharri izan zuen bezan pronto, Maderiako irudiek Tunis iriburuko gazbakoak erkarri zizkio lago gora iratzi zuen. Santiago albarrikoren ustez, Espainiako protestaldiek munduko beste leku askotan egiten direnaren azau barri batzu badituzte, eta bertako manifestariek, Tunisiakoek eta Egiptokoek, garaputako antorakuntzer eduak, Europa egualdeko herrialde bateko egolera egokitu bituzte. Pobrezia, langabezia eta herrialdean berta inolako etorkizunik ez ikustea, lirateke Arabiar eta Espainio manifestariek kalera ertadeko arrazoi komuna. Baina, Tunis hili buruan bizidan idazlearin arabera, onkigarri nahez da hori, baizek eta bi herrialde hori eta manifestariek demokrazia eseketu izan Eskatzea bidezkoa dirudituta, oso diktadura horretan bizitziren eta, baina espainolek hori eskatzea harri harrikoa da. Ezaldaba da Espainia demokrazia bat. Albarriko kezdu uste Espainian dagoen sistemari demokrazia bezterik dagoeni. Bertan parlamentuak agindu beharrean merkatuak egintzen baitu. Horrepalako estatuaren norekari usteko, gomendo ben epailak dedabidak ere inergabetu egin ditu merkatuak. Madelo Gazteek benetako demokrazia nahi dute. Beraien etorkizuna baita gizariarena ere Jokoan dagoelako. Orenik ez dira konturatut beraiek asko Dute demokrazio horri Carlos Fernández diriak horra azituen guk beti komunismoa behitu diogu. Ángeles Diez komunikazioan adituak Espainoan sistema politikoak zilegita zimara zo bat duela abarmen dutu. Eta arazo hori frankismoaren amairatia atorkiru. Franchizioan ezker sozialak amore eman zuelako, edo etxara joan zalak. Horrendik ere frankisten aparatuak sekulako eragin politiko politikoa izapen du. Baina krisa ekonomikoak horrein harteko bilakelera goiti bera alda bezakela uste du. Populazioaren gerdo eta zategi handiago batek beldurra galdu du. Eta hala. Enepako aldaketa bat esikitzen du Carlo Favretti, matematikariak, zars marchen esaldi bat ekarri zuen gogora Marchak esaten zuen ez, mobilizazio baten amaitzedri garrantzitsuena bertan esku hartzen duten esapen duten eraldaketa da Maiatzaren amagostan asipako mobilizazioen ondoren gazte asko ez dira lehen bezalakoak izango hain gazte ez diren batzu ere gozabela garratuko zailen Talos Ternambes Ligi irakasleak uste du kapitalismuak azken laua marka dautan ezagotu duen krisiaren ondorio dela azken urtetakoa, eta Kapitalismak bera gauza bera egiten duela kresio garaietan. Kapitalismo gehiago hedatu. Bizkasko bidak erabat desagerradazi behar badira ere. Espainian gertzen ari dena bilakera horren beste kapitulua besterik ez da. Porta ber sole ugarik ikusi behartuko urteotan. Kasba baask, ta chirplasa asko. Herriek borroka egingo dute erokeriari amaiere jartzeko. Pascual serrano kafeparia porta ber soleko manifestariei gehi nitzen proposamenak aztertu ditu. Kontrasunak eta olezieak mundo bena zaltzeko. Edoma ere, unionetena ez dori garrantzitzen. Hasarratzea ez da neko, antolatu ere behar da. Tine biki She don't wanna niko really wake your eyes And I'm making time to die Antxeto in a Da hoa guai! Luzu eta maitasun hotxak Gonekin erobero Txingurri hotxak Mundu hotxak Mundu Herri mugimenduaren ahotsa Antxeta irratian arratsaldeko ordubietatik hiruak arte eta gaubeko 8tik 9tik arte Herriotsak pauzu mediak ekoiztutako saioan Hilubebikoitzaherriotsak.info bikoitza Hilubebikoitzaherriotsak.info Biatza Kamabosteko mugimenduaren inguruko gogo eta beraz berazkrisisa atalan. Eta gure urrengo gaira pasatuko gera berehala ala gazteizera jungo gera bertako kutsi eundairu etxe okupatuaren berri emateko. Hauzo hotxak entzuten ari zarete antxeta irratian laro eta beratzi puntu zazpi eta laro eta mar fm eta LIF entzuten ari gara. Telefonaren bestaldean badugu jada Lier, Arratsaldeon Lier. Arratsaldeon bai. Eta esaten genuen, ba, gazteizeko Gasteizeko Kutxi 103 etxea okupatutako kidea zarela eta gainera mehatxu bat etorri zaizuela, desalojo mehatxua in suzen, baina igual horreta sitjai baino lehen, e, gustatuko litzai dake, ba, kontatzea etxe honen historia. Balen, ba a ber, nahuzia... Da, e, 2.000 garren urtean usto zitxuela bere zau da bloke bat da kutsi hon da irutik beste zenbaki xestak izin da amarrekia bizitzen guru die. eta dauzera e, katedral Santa Maria funda zinuak e, 2.000 garren urtean bez zinua denekin hausokide da, denekin itzodina ostian beres tratu batzutara heldu ostian zesupone tratu batzutara heldu ziela eh etxe gereena gutxi e, eta auzokide horiei ba, beste lekuaten zer jarritzela etxe bizitzak. E, kenduta ba auzokide ba, e, pare batekin eselakordiotara heldu eta bertan eusetanndikan eta vamos or jarritzen eta etxe hau 103a utzi geratu san. Orduan Andik eta 6 urtera, 6 urtez utzik egon oztian da erabilerarik auki, erabileramapez auki oztian, ba, azte batzuk etxe hau. Mm -hmm. Eta, e... ba, hori, oinarte, oinarte e... lujakula, ba, hori. Etxe hori okupatu zenuten etxe bizitza bezala, asken finean ere, etxe bizitza bai, eskubidea aldarrikatzen bai, bai, bai. nolabait? Hori da, etxe bizitza eskubidea aldarrikatzeko, eta zanatzeko baita, ba, fundazinioan, egeta baita, Aritxek, dala... Gasteizko da, beste lekuazko tamen... Izenak, berdinak izen, ba, hemen berez da, Agencia de, de Renovación Integral del Jasko Histórico. Dala... Mm. Dagoen, a, auzoko jentia, etxakiena guztetan, ba... Auzotik azara, adazi, edo bota, zena betxe zati eta comerzioak inetan, berdinak izen dago, eh? Mm. Eta eurak gure gure dao bien, auzomota eraiki, vamos... Ba, den da, ba, beratzen dako den da, eta, eta olako, olako mobirak. Bai, beste e... batzutan bat izan dugu, o, e, saio honetan ere, hitz egiteko aukera, ba, peri delako horretaz, gazteizeko aldezarrean bai, e, burutzen ari duten e, plan berezi horretaz, eta... Horea, ba, da, peri hau erroio hontan sartzen da, ez, ana da nada bat azkenian. Estatu gertan dauz hori, ba da, da Ugaritz, da fundazioa, fundazioa Catedral Santa Maria Fundazioa da gehiau. Ba batekin eta eta aportua bat rollo zekit. Beste modutan herunda, baina baina bai, rollo berdinak Zenba jen bizizarete eta bizizan zarete etxe bizitza horretan? Onxe bertan, lau, pertona bizitzen eme, uh -huh. baina bizia zen bozturke hongar okupetan, de amen dipazadu da, gente asko, asko, amuz, ez dakit, ez dakit. Eta... Zenba zen, honien pertsona egual. Eta okerrez banago ezaet ezuek e e e e bakarrik desalojatu nahi dituztena, baizik eta badagola jende gehiagor bloke horretan edo ondokoan ez dakitzeatz? Ba, eta ez hando zuten egin, bloke berdina da, baina etxe bizitzat ez Eta hor bizitza andra bat, Tomasa ez dakitakon hirro eta mazko urte honekon agusitxea, eta ausokide bakarra hor jarraitzen dagoena, ez dagoen agura alde itxia eta gauza da... Osa, guria okupazinua ganez, ba beste procedim procedimentu batekin doia. Berai, nahi, Tomas harin nahi dutzi ez propiatzia, baina be beti negau izan da, eta sete izan da, hori beste, beste roi batetik doia. Mm -hmm. Beste procedimentu batetik. Gurean, mm -hmm. guria, me imagino, la ez terri zein modala eta berak geixo gauantuko da, ola. Espero dugu, vamos. Noiz, noiz iritsi zitzei zuen e, desalojo ba, mehatxu hori eta nola iten ari zute frente? Ba, elduko zan, eldu gure, e, eldu jakun karta batzuk, berez juz gaur agertzeko notifikazio batzuk, bai ezakigun osondos, eta berez, ber, juziua inzen gure presentzia gabe uste martxoaren batean, urten zara sententzia, Eta hor duztik ona, ba, guk gu ezer jakin gabe aurreko, oindala bihazte garte, ba hori ba, berez desalajua arrezkoan egon gozien, handik ona. Eta oindala bihazte, unguien gu, hau-hau bat ekin epaito ira, eta nentera guinen apurtxe bat olan estrazit, esatenan moduan, ba desalajua arrezkoan ingusela. Eta uste dute hainbat ekimen planteatzen ari dituzutela, ba oneri aurre egiteko edo beintzat jendia konturatzeko egoeras, ezta? Hori da, ba bereszasi gara lehengo gauzen gاون auzo suedan portalego bat eta informaju jente dana, idatzi bat aterago eta auzokide guztiak enperatzeko zer gertatzen den. Eta gero gari garen egiten da ostegunero 8etan etzazpian bakazerola. Sentía Urubilceco, está un chévere tamucato a Ocasarolada, es onda, la ropa y parto na inguro, es onda, es onda, es onda, es onda. Está. Sentía que... el Atlético, eso era en su nona, es onda, vamos. Verás, abuso a Arembabella, adun su tenolabait. Vai, vai, Eh, ez dakit, honen inguruan eh, Ola Ausnarketa horokorrago bat egiteko eh, edo, esaten zenuen eh, dela urte batzuk okupatu Zenutela, ba, momentu horretan Estatu eh, espainol osoan Espekulazio egoera Izugarria zegoen mm. etxe bizitzekin Gaur egun ematen du guzti hori pikutara Jundela, baina eh, Berai jarraitzen dute eh, Kontu horrekin, ez? Eh, Adreioarena, berrera ikitzearena etxeak chiak bota eta berriz beste gauza batzuk ereekin Claro, claro euraida hori da, da dirua emutzen zien, eh? az, askanean horte eh, bizia azko, eh? gente azko, es. Gente bizia ba etxe bizitzakin, bota eta horrekin spekulatziaekin eta eta gente hori ba eurenak jarraitzen dau. Claro, hau da hartza beste rol jo bat baitza porque hau da, berez da ente pribatua, baina diru publikoarekin dabilea. Orzak eda, purtxo bat, ez dakik gure diruak inabit, eta... eta ausoko etxiak okupatzen dituzte, jentia gotat, bueno, okupatu edo... Propia, boiz, mueruan, ez propiago ez, nahi dozun mueruan baina Eta ausoko jentia bidaldi. Mm -hmm. Osea, gala, purtxo bat, e, bestia baino, goborra, esela baitxe esateko, ez dakit. Mm -hmm. Ba ez dakit li erne zerbait gaitu nahi duzun? Ba ez, hola, xe, ba, guk etxien jarretxuko dela, Gizitzen normala hitzen da hitz hoi nian Aber, eh, desalo joan no hitz izango ez dakibu Ez dugu garen berri bezta o sea, que... hmm. Beno, de suerte, suerte asko, tanimo ta, asko ta, Edozen momentutan eh, ba emendikan zuen hitzak zabaldu ne baitu zute Ba emendu zute irrati bat eta mikro batzuk Gizitzen eh, ja, eh, no, guzti gizateko Gizitzen ba, rik asko guberatzeko Mi es que estoy gurek Vale, venga, andas ahí. Adiós. Aúr. Hauzo, hotxak entzuten arizarete, LIF entzuten genuen orain bertan eta elkarrizketa hori izan dugu kutxi eundairu etxe okupatuaren inguruko elkarrizketa, eta horren inguruko egoera gazteizko aldezarreko etxe okupatu hain zuzen, orain eskualdera bueltatzen gera, eta agenda kontuetan sartuko gera mar minutu gelditzen zaizkigunean, zeren larun batean, ba, herrialde arabierretako den inguruko jardunaldia antolatzen dute askapenako kidek. Eta jarraian horren inguruko informazio gehiago. Asteburu honetan, hau dan larun bat hauntan, hor e, antolatu zutela, magin inguru bat e, benetan interesgarria, pixka bat ulertzeko helburua da ulertzea baita ere zer den gertatzen ari dena, ba, momentu honetan, Arabiar lurraldeetan, ez? main ba, eh, ba ni gustatu bizkar ben hori etortzen saigula orruti chamar ba, e, asko komuniketan da ba, Egiptoren gaua Tunisiako asunta be, benetan se gertatzen daien pues askotan ez dakigu es orduan ba ma fiskat horren main guru bat antolatu du ordu batetan e, torko da Martxelo 10, de la Internacional Gaitana ditua, eta gero pues, Egipto Amro -Am Imreine, Egiptuko batekin, eta gero Zahara batekin ere, izena ez dut aipatzen apelatzen, ondo esango eta, ah. bueno, pizkatu, oie, que haguerse uh -huh. seno enolako eragin aukidoten, porque en Marruko se me bai egondu dire mugimendua argelian ere bai eta bueno a ver sajar gerrietik ose se hasi ututen ta Egiptonen ikus puntua emango digunes e, interesgarria izango da pentsatzen uh -huh. bueno, dut. Baina izango da piskata informal horrela eh dute igual sarreratxo bat eta gero da kausa galdetu sagemea parte arte ez ez dela Eh la rumba izango da E, guardiko ordu batetan irungo asia kultur e, elkartean alegia e, beraz right. e, maillingurua e, ordu batetan hasiko da aipatzen genuen herrialde arabiarretan ematenarien diren ba, matxinadak e, iraurtzak Aur, aurtengo urritik ez baitu nezeko eriraultzaren ondotik herrialddezberreinetan horreako matxinak matxina da eman dira e, ekainaren seiian embar dugu igande hontan bertan bestelako matxina da bate egon zen kasonetan bai hor bueno, Siria eta zea e, Israel arteko mugan, hogei pa, e, bate paleeststinar eraiak ere izan ziren... E, egia da, hor, Miguel Ángel, bueno, gai oso-oso zabala dela, seguraski, bueno, ordu batean, ba, lantzeko aukera, osorik, eh, lantzeko aukera ez dela egongo, eh, herri-zerri, baina gutxien ez irizpide batzuk edukitzeko bai, ez? Ba, bezala, ez que, pfff, oso zabala da, gai, eh, bakari, que eh, Afrikako iparralde guzti hartuko genuketak, ero, apentsa, ez, eh, arabiar este Ugarteado península, vamos, fuerte uh -huh. península, organizarse bien eh, bueno, eh, Siria, Palestina tatuena, pues, No la IRL que pues justo Golán eh, es el territorio ocupado pues, no la el territorio palestinario, o sea, campo, está bueno. Bueno, ir a gaus bat, es Betiko Aira, eh, Palestina, goda gainera, e, Palestina erego go da gainera, Palestina bat erego go da gainazuk aldatzen. O Sakin sí, gai guztiak ikutuko ditugu eta bueno, zuk esan bezala, ba bueno, bat hartzeko, artzeko, o, beste ikuspuntu bat eh eh aituko nugu, es orio de la sí, beti oitu ikuspuntu oi, igual ikus puntu batetikan entzute gausak eta bueno, mentzat aukera izango ditugu ikuspuntu desberdinak ikusteko eta norbera gainera aukera izango ditu ba, galderak egiteko zain, uh -huh. e, interdietzen zaion gaiarekin, ba, galdera dezala, lasai asko egin ezan e, da hori, aibatu dan bezala pues, urruti samar gelitzen zaigu gauzak eta esangindasuna gindazuna ondia da ez, e, uh -huh. gure hartianera baina zin uh -huh. Ez da behar derako biapuntua beraz, hori ordu batetan, ordubi, ordubiak guruan Bazkari berezi bat ere antolatu zute? Bai, bai, bai, ori, bai, pa, nintu Baskaria polietizango dela, bai, bai, zaiatuko bera bere bera kultura ezberdinetako jendea biltzea eta esan bezala, bueno, pale, <coughs> palestinar batek egingo du Baskaiak eta gero bere bere batzuk egingo dute postrea. Mm -hmm. eta, bueno, e, gero ere abukatu ostean, enbaskaria abukatu ere e, Zabel Lantzako taller batzuk egin ditugu eta gara, animatzen garen piztatean <laughs> eta, bueno, gausa da ondo pazatxe, e, kultura esberdinitako harreman e, e, so, e, bat eukitzetan, e, ni guztiak polita izango dela, bintzat baintez guztiarekin prestatzen ari gera, eta zentzatzen dut interesgarri izango eta politizango dela. Baskarian, eh, Baskariako txartelak eh, ez daki jadanik erosi daitezke edo oraindik ez. Bai, bai, mugaran, eh, onjarbin, mugaran, eta zian, eh, irunen jarritu guru salgai amabi eurotan. Mm -hmm. Bozongi, da jaldia beraz ezabaltzen dugu, ekainaren amaika, odan larun bata ontan, ordu batetan eta gurua, eta ordubietatik aurrera, bazkaria eta ondoren, bueno, ba, zuten guztia, eh, sabeldantza, eta bestelako animazioak ere. Ba, deialdi horrekin gelditzen gara Miguel Ángel eskerrik asko gurean gaurkoan izategatik. Zoi, e, zoi. Antxeta irratia. .com Hortxe izan dugu beraz, eh, azte buru ontako lendabiziko deialdia edo agenda kontua, beraz larun batean, eh, Arabiar, herrialdeen inguruko maingurua, bazkaria eta inbat ekimen askapenak antolaturik. Badaude beste batzuk, zeren arratsaldean larun batean bertan, seitan, ba, manifa eongo da, txetearen handiko trenaren aurkako manifestazio arrasaten izango da, esan bezala seitan, eta autobusak badaude apuntatu zaitezkete ba, irunen kasuan, hasian. E, bestetik, e, bihar ostirala edo gaur e, ostirala, ba, ostiralean entzuten ari bazarete, zeren badak izute errepikatzen ditu gula saioak, ba, sumilduen e, asanblada ongo da irunen, sortzitan e, izango da, baitare larun batean e, gazte bat gehiago, Ez, ekimenaren inguruan e, ba, ekimena hain zuzen egongo da esan bezala e, gazte hainbat gazte e, ibili dira itxiali baten ibaetako kampusean eta horren inguruan ba, biharrenango zaio amaiera e, itxialdi horreri eta ekitaldia ino da gazte gehiagorik ez e, lelopean e, ba, pixka bat salatzeko gaztek pairatzen duten errepresio guzti hori. Hemen nutzi behar dugu dena, abesti batekin usten zaituztegu, lifekin uzten zaituztegu, mi esker, herri hotxak, auzo hauzo hotxak entzutagatik, eta ondo izan, aio!